Välkomna till Tilda och Lindas podd. Eh, första avsnittet, första poddavsnittet tänkte vi köra igång idag. Eh, det här, Milo går bort med <laughs> Vi är inte riktigt rutinerade Nej, som vi har. sen. Mm. Eh, det här ska bli jättekul. Eh, det började med att jag, fick en, jag gjorde en poddintervju i Stockholm för ett par veckor sedan. Och jag tyckte det skulle bli hur jobbigt som helst. För att höra sin egen röst... Eh, Nej, jag, jag, jag kommer byta dialekt 20 gånger tror jag. För att jag, har jag min röst någonstans så, så mår jag dåligt. Ja, jag med. Jag tror ja. inte att det är jag. kan även hända, jag vet när jag om jag kanske ska bara presentera mig själv. Ja, kanske. Jag, kan jag, kan jag, det. Det. jag kom på att jag inte heller har gjort det. Nej. Nej, men vi gör det. Vi gör det. Börjar mm. du? Jag börjar. Ni, många känner säkert igen mig från min blogg som är driver på damernasvärd.se Ehm det är säkert därför många har kommit in hit idag. För att ni är där och läser. Jag tycker att podd är en ny och kul grej. Man lär känna varandra mer på ett men typ djupare sätt. Eller, man inte. blir mer på riktigt. Tror ja, jag. kanske. När man får höra... Alltså istället för skrivandet så blir det... Sen finns det ju ljupare. en person bakom alla bilder som jag tror folk vill lära känna ja, lite mer. Ja. Det de ser på din blogg det är ju... Du gör ju mycket fina bilder och kläder och uh. mod är ju din grej. Uh. men Men det, det blir kanske vill. lite mer levande på något sätt när man kör. För du lever faktiskt. Ja, men jag gör ju I alla det högsta gärna. <laughs> <laughs> det är ju härligt. Men jag tänkte bara, vi, vi kör lite om oss på den bakgrunden. Eller? Mm. Vi har känt för henne jäkligt länge. Ja, Linda Honkela heter jag. Kanske ja. inte fick in det. Men det är bra att veta. Ja. Jag är den här rösten bredvid. Vi lärde känna varandra tror jag när vi var kanske sex ja. år. Ja. Våra familjer hängde ju mycket. Var det pappa och Tommy som Kände varandra innan va? Jag tror de hade spelat fotboll ihop. För jag vet vi satt på Axamo och det var ett gäng, ni var ju tre barn och vi var tre barn. Axamo är en flygplats i ja, Jönköping. Ja, i en lite, inte... lite, lite. <laughs> Finns den kvar så? Jag vet inte. Jag vet inte. Eh, och vi såg er och bara, Och gud, tänk om de ska till samma ställe som också. Vi var ju typ i samma ålder allihopa, mm. det var ju rätt sjukt. Och ni skulle till samma ställe och sen slutar upp att hela den veckan så hängde vi som Ja, vi hamnade på långa. samma hotell till och med. Ja. Um, Astor, kan jag <laughs> Sex nötter till ungar och ja. fyra jävligt trötta föräldrar jag, Som bara ville komma bort. Uh, men vi roade ju oss själva hela semestern. Ja. Så de fick det säkert lugnt och skönt. Ja, ja sjukt kul. Ja. Så vi har ju känt varandra hur länge som helst. Sen inte alltid... Du bodde i Stockholm ett jäkla massor Och jag var mm. i Grekland och vände. Åtta år. Men Fast... vi, ja, vi har känt vänner kanske sen vi var sex år. Men vi har ju haft våra uppehåll. Ja. Alltså inte uppehåll, att vi inte har... Inte bråk uppehåll, men mer att... Vi gör lite olika saker uppehåll. Ja. Samtidigt så när vi sen när vi pratar sen så känns det som att vi pratade igår. Ja, och det är så det är med gamla vänner, ja, tänker jag. Ja, precis. Ja, eh, ja. så på den, den vägen är det. Och nu har jag ju då flyttat tillbaka till Göteborg från mm. Stockholm. Mm. Så nu hänger vi en del igen? Nu vi samlade igen. Ja. Det är inte av med varandra. Nej. Men det är rätt skönt. Det är härligt. Mm. på den vägen är det. Och, eh, ja. Linda, vad, vad gör har jag? du gjort? Vad gör du? Jag har ju bott i Stockholm i åtta år. Och jobbat som make-up-artist och på Björn och med event och det ja. en riktig sladder. Nej, usch, det Nej. blir fel. Ja. Ja. <laughs> Men jag har kört det här faktiskt partylivet, ja. all in. Vem har inte gjort det? Nej, precis. Ja. Och jag är så skön. Eller jag är så skön. Ja, det är jag. Jag trodde inte någon trodde att vi skulle vara den första som skaffade barn. Nej. För vi var ju verkligen partydjuren. Vi var de svarta Herregud. fåren. ja. Mm. Men nu har jag en liten Aha. kille på ett år. Jag har även lyckats haffa en man <laughs> som är 30 år. Och vi flyttade ju hit till Göteborg då i april, gjorde vi. För att Niklas, min blivande man, fick ett nytt jobb. Mm. Gud, är det så länge sedan? Ja, ja, det är det. Och sen dess har vi blivit västkustbor och jag älskade. Jag älskade verkligen i Göteborg. Ja. Ja. Du hade inte någon saknade efter storstaden och Stockholm? Nej. Alltså, Nej. det är klart det blir en väldigt skillnad från att ha bott liksom mitt i stan i Stockholm till att nu bo uh -huh. i en villa och men, ha kossor utanför uh. den. Det är klart. Jag är sån här som blir jag blir ganska alltså rastlös om jag är på ett och samma ställe för länge. Jag känner lite så nu. Men du har att ju flyttat jag... runt. Jo, jag vet. Men ibland kan man tycka att ja, men nu är det rätt skönt och typ men slå sig till ro och landa i brallan. Nej, jag vet tusan alltså. Du ville inte det? är <laughs> inte riktigt än. Jag hade lätt kunnat flytta. Giv ut. Men, Men ni har ju är... ändå bott i vi Norge. Bott i... Grekland. Ja, och Sverige. Och Sverige. Ja. Eh, vi flyttade till Grekland 2009. Sen bodde vi där i tre år, och sen var vi i Norge i ett år, och sen var vi tillbaka till Grekland i ett år. Så vi var i väg ett där. Men du gillar Grekland. Älskar Grekland. Mm. Det är helt fantastiskt. När jag åkte dit först var väldigt omställning, herregud. Eh, total kulturkrock. Men, och sen tog det väldigt lång tid innan man kom in i det. Men när man väl kom in i det så gick det ju väldigt fort. Mm. Dagarna efter hans träning, min mans. Så åkte man till stranden och hängde liksom, eller... Jag tänker, att det är inte svårt att få kompisar så? Eller Gud, ja. är man med fruarna så här ja, men det krischigt? Är man, nu hade jag väldigt tur. För alla vi utländska tjejer, utlänningarna, hängde ju med varandra. <laughs> Där var ju vi utlänningar. Mm. Eh, hängde ju med varandra. Mm. Eh, så att vi gjorde ju massa kul. Det var innan vi fick barn då. Ska tilläggas. <laughs> så att till socialen kommer att plocka ni, så. <laughs> så att vi hittade på massaker. Vi hade barbecue kvällar. Vi hyrde en stor hjärt. Och det typ till alla olika öar. När de var lediga. Alltså vi gjorde saker hela tiden. Mm, skönt. Och träffade alltså vänner för livet egentligen. Men de här fruarna tänker jag då. Mm. Är det umgås man med dem för att man faktiskt inte har någon annan umgås med? Eller var de? de trevliga på riktigt? Men De var trevliga. För ja. de var ju precis i samma situation. Sen kan det ju finnas de som är det fin... Nej, nu har inte jag träffat på någon sån. Men de som är riktiga. Jag, jag är ju inte fotbollsfru. Jag gillar inte det. Nej. Jag blir kallad fotbollsfru. Men... Du har ju faktiskt ett eget liv. Jag har ju faktiskt det. <laughs> Tror du eller Du är, det är inte bara Mattias fru. Du är en tilda. <laughs> Eh, nej, så, nej men de var helt fantastiska Vi kom sjukt bra överens Vi var väldigt lika Vi göra samma saker Nej mm. eh, nej Det var bara, det var bara... Vi Ros. kanske ska lägga till att din pojkvän Spelar fotboll för er ja. som inte Har koll för Ni kanske har hittat fotboll. oss på något annat vis ja. också Alla är väldigt välkomna hit Ska ni veta Ach, Vi hoppas att det är någon som kan kanske Uppskatta det här ja. och och så. Men vi har ju en liten tanke med, med podden framöver här. Mm. Mm. Det är ju att ta upp lite olika ämnen. Och... Som faktiskt både berör och... Vi hoppas på lite gråtfest, skrattfest. Aa. Alltså egentligen allt tror jag. Vi ska ha på den här Tilda Lindas podd. Det är ju livet. Exakt det. Alltså Rör riktiga livet, livet som kommer med livet. Ja. Ehm... Det här kommer ju som ett senare ämne. Kanske nästa vecka. Det här med höstdepressioner. Jag är själv sånt som Jag har ju väldigt lätt att falla in i just den här höst-vinterdepressionen. Nej, jag hamnade i den igår. Jag ska ju inte. Jag vaknade upp på morgonen. Och jag bara grät. Och det kändes som att jag hade gått in i en vägg. Jag hade sovit bra. jag hade liksom Mitt liv är jättebra. Jag är lycklig och allting. Men jag bara... Jag har inte ens pms och det var det som gjorde mig upprörd för att hade det varit PMS då hade jag kunnat skylla på PMS. Nu tror jag det är hösten. Ja men det är alltså det är helt sjukt och ändå man kan tycka att det är skönt med lite hösten. För jag kan känna mig nästan lite mätt på sommaren. sommaren. Fan får man säga så? Ja, Jag är, alltså jag tycker det är mysigt med hösten. Ja det är jättemysigt. Det är därför jag inte förstår varför mitt psyke inte gillar hösten. Nej, men jag, säger det, jag sa ju det till dig förra veckan. Kom det men mm. jag är inne i en liten höstdepression. Jag är typ men då var det ändå mer... 25 grader varmt. Ja, men det var ändå att alla började prata om hösten. Och någonstans inne i... Nej, själen typ så är det höst. Det blir någonstans... Ja, men det blir mörkt. Det blir tyst, det är kallt, det är kallt på morgonen. Det är idag, sju grader när jag gick ut i bilen. Ja Det var helt... Nej, men jag tycker att det är mysigt men är någonstans... Men är vi chockade? Är det för att sommaren har varit så lång och så varm? Vi kan ju inte bli chockade för att det här händer ju varje år. Men jag tror att många får den här, den här hösten. Jag har min varenda år och då har jag ändå allt som man önskar sig här i livet. En fantastisk familj, fantastisk familj. Men hur länge ska vi vänta med? Ja. Alltså, hur länge ska vi tänka att den sitter i? Nej men det kan sitta i, alltså seriöst. Jag hade även den där när jag bodde i Grekland och där var det fan höst. <här> så att, eh, ja, men det kan vara, nu kanske vi har en mildare grad än va? vad. Ja, Det vi vill en... ju inte knyta snaran, det är inte på den nej, nivån. Nej, nej, <här> du är rolig. <här> uh, nej, gud nej. Det är, är inte bara så där, jag, men Det är lite som att det knyter sig i... Men vet jag man är ganska negativ Ja till det jag känner typ att Det känns som att jag har fått ett negativt besked Du vet så ledsen som man blir Om någon typ jag slut Eller äh. en kompis bär du är ingen bra vän äh. Alltså någonting sånt Så känns det som att jag har fått höra något sånt För att en sån klump har jag i mig hela tiden Fast det Nej, finns ingen orsak Nej. Nej. Och att, att orsaken är att löven faller Det är för mig jävligt sjukt Om det är det mm. För jag tycker det är fint Ja. jag har typ 4000 björkar. Gud, det var nästan lite färgård. vad heter det? Po poetri heter det så. <laughs> poesi. Poesi. <laughs> <laughs> nej, jag hittade inte ordet. Ja, poesi. Nej, men jag jag har ju vad är jag tror inte det finns. Det finns inte ens. poesi? Typ en inte finns. Poesi men och här tycker du nu Åh, det ja, innan vi varre. Mm. Ja, ja. Nej, men så vi har vi, vi kör lite blandade, ja men sånt som berör helt enkelt. Mm. Precis. Och om ni just det, det ska vi ta upp. Att vi har ju en mejl till Pod. denna podd. Mm. Linda. Ja, tilda.linda@hotmail.com. Mm. Allt sitter ihop tilda.linda@hotmail.com. Ätt Ett det. Ett det. Mm. Och där kan ni skicka in frågor eller ni kan skicka in kanske ämnen som ni vill att vi ska ta upp eller bara så här fan Linda du pratar för snabbt, Tilda du läspar. Ja. Mm. Precis. Någon sitter upp, smygrapa, precis. det hörs, ja. allt sånt. Skicka det. Har ni funderingar? Skicka. Fast tänk också på att vi är en höstdepression var inte ja. allt för hårda. För att då kan... då kan podden <laughs> det här efter ett avsnitt. <laughs> ja. Nej, men alltså vi är, jag är sjukt peppad mm. på att köra igång. Jag är också det och vi har faktiskt till och med byggt ett litet poddrum här. Ja, i Vindas källare. källare. Ja. Vi har lite tända ljus. vi har en, fan vi måste ju tända den ja, där. vi har ju faktiskt en brasa. En brasa. Vi har Med ett viskyskåp, så är det så att, ni, att vi är lite oklara, då kan vi kanske ha varit på den skåpet. Det har vi inte idag, klockan Nej. är bara tio på morgonen. Vi har en saxofon. saxofon, har vi. Eh, så passar det kan... inte så kan vi köra igång en truddelutt. Och det låter inte vackert, Eventuellt introt. Ja, kanske. Kan bli saxspel. Ja. Jag Vet att Niklas har Hur spelat kul. saxofon? Han ja, han. Att jag tog det här. Ja. <laughs> han gick så här efter skolan med ja, saxofonen nej, på ryggen. Ja. Och sen så blev han så duktig då, så att mm. han skulle få spela i en orkester. Då satt han. Jag ser ju inte jag Niklas framför mig. Nej. Tänk dig den största parken i Göteborg. Säg vad den heter. Typ. Eller någon så här... Där vi, typ där du bor Frädgårdsföreningen ja. kanske uh -huh. Där satt han med orkesterkläder Och Nej. spelade Han gjorde det en gång Sen mm. så gick han sina föräldrar och bara kastade saxofonen på honom så att <laughs> nu får du fan och nog Sen dess har du stått här <laughs> Men den är ju fin nu. Den är fin, Absolut, Det är ju mm. ja. inne efter några öl ibland kan han dra igång. Han gör det. Har ja, han något kvar i sig? Nej, nej, nej, Ingenting. Absolut inte. Absolut ingenting. Jag är ledsen att säga det. Nej. <laughs> det är som det är. Ja. Ja, nej, så det här mm. ska ju bli eh, sjukt kul. Ja, det ska det. Ja. Har vi något annat som rör höstdepressionen? Eller känner vi bara att vi ska rida ut den? Kanske. Ska vi göra den? Ska vi försöka oss på och bara tänka positivt. Nej men grejen är, jag Inte tror att... Det, må, det, det var det... För, igår... Fan, nu stammar jag. Nu. Igår, för min man har också varit jättegrinig. Alltså supergrinig och jäkligt negativ. Är det höstdep... Nej, så fråga älskling, är du inne i någon höstdepression? Är du dum eller får jag till svar? <laughs> men... För jag själv har ju varit inne i en höstdepression kommit varje år vid ungefär samma tidpunkt Men då ä... min hy förändras. Jag får finnar. Vet jag du blir... när det är? Det är när väderomslaget är. Ja, jag vet. Ja. Jag har varit hos en hudläkare och jag har varit helt förstörd. För att jag har fått så mycket finnar. På tal om finnar, har du sett mig in på överläppen? <laughs> helt seriöst. Alltså det är tur att det här inte är filminspelning. Ja, det är ju tur. För man kan tro att det det går dåligt ekonomiskt nu för familjen Honk. Jag har råd att göra halva läppen. <laughs> Nej jag ser för jävligt ut faktiskt. att göra Det Det kommer ju alltid med. Jag får allt på en gång. Och i grund och botten kan det ju vara någonting. Med att när du börjar må dåligt. Eller må dåligt. Det låter ju så hemskt. Jag är inte benägen. Om man säger så. Det är Nej. mer att jag har någon sån sådana... här. <laughs> Det låter ju väldigt <laughs> hemskt. Förlåt, jag ska inte ah. Nej, men alltså jag tror att höstdepression kan vara... Det är så stort det, tror jag. Jag tror att många går igenom en höstdepression. Och vi sitter ju och fnissar lite nu, för många är så det ju så väldigt är allvarligt. Det är ju inte. Eh. Precis, det är ju ett allvarligt ämne. Mm. Och det har ju varit så, så mycket på tapeten nu. Ah. Med psykisk ohälsa och det här. Ah. Men, men ah. alltså... Jo, så sa jag till mig själv igår, för nu har jag gått i så här två veckor. Och liksom... Ja, men klagat över typ det mesta eh, och varit ganska så här ointresserad. Inget är superkul. Och... Jag tror inte det blir en ond cirkel. så här. Är det det att klart det blir? Du mår dåligt och, och, och samtidigt så, så blir du dålig hyn. Ja. Och så, ja, så blir man ju deppig för att man känner sig ful Exakt. hela tiden. Ja. Och så när man känner sig ful och äcklig och inte känner sig liksom fräsch, det, bara det kan ju vara en stor bidragande orsak till att man Mår dåligt ja, i sig. Ja. Men så är det så mycket annat också. Och så, så bara blir det så här, en ond cirkel med allting. Och barnen är sjuka konstant. Ja. Jag har haft en sjuksån i tre veckor. Vilket har gjort att jag inte sover. Nej. En Man kommer människa nu in i... är ju en deppig människa. Ja, ja men så är det ju. Så att jag vet inte. Det här med, med barnbasiller har nog de flesta föräldrarna fått uppleva nu. Ja. För de senaste veckorna. Mm. Det vet vi Gud, ja. <clears throat> eh, Nej men ja. Nej, jag vet inte. Nej, så sa jag till mig själv igår. Börja tänk positivt. Och vips. Två dagar senare. Nej, förrgård var det kanske. Så hyn börjar komma tillbaka. Tror jag? eller ej? Boom, boom, boom. Mm. Där ville vi ha trommir. Ja. Mm. Eh, nu är det inte så att jag har haft någon. Det också gud, man blir... Jag är sån rus upp mig för minsta lilla. för jag en finne på hakan så är mitt liv... Då går jag och gömmer mig ungefär. Men du rusar upp för minsta lilla, då tänker jag så här, är du en sån som om du får en negativ kommentar på bloggen så går mm. du att tänka på den hela tiden? Nej, inte längre. Jag gjorde det eh, Då kunde jag få 20 positiva, en negativ. Det var ju den negativa som, som berörde. Eller gjorde så att jag mådde dåligt. Mm. Idag är det inte så. Och, alltså det här med negativa kommentarer, jag får någon då och då. Men då kan det vara så här gud var fula kläder då på dig idag, eller. Ja, det är inget personligt mot dig? Inget person, inga personliga mm. angrepp som det kunde vara förr. Alltså då kunde det vara så här gud hoppa från en bro liksom eller något sånt. Hemska saker. Men, Men tycker du det har idag... att göra med att du kanske har äldre läsare idag Säkert, eller... säkert. Att man var ju yngre då ja. också. Säkert eller bara att hela den här alltså internet, anonyma kommentarer har de... Det har minskat liksom. För det var ju ganska mycket på tapeten för att för ett par år sedan, Det mm. här med anonyma kommentarer. Det var ett program på tv där mm. de satt dit. Sådana som hade uttalat sig negativt. Och, mm. så, jag, så jag tror bara att det har blivit mindre liksom. Hela den här cirkeln. Nu hör jag din hörs lilla. min skrikande son där ja. uppe. Det skär i mitt hjärta. Men vi har faktiskt en väldigt bra barnvakt. Ja. Men jag, ja. Mm. Um, men ni får se det som bakgrundsljud, bakgrundsljud. Eller se det som livet ja. För det det Eller hur, det är vad livet är ja. Barnskrik ah, Alltså det enda jag gör Nu har jag han varit sjuk i tre veckor Så han går, Jag kan inte släppa honom Han drar mig i benen Han skriker Och han snorar om uh -huh. mitt älskade hjärta Men uh -huh. idag ska vi till läkaren faktiskt Ska ni? Mm. För nu har vi fått nog uh, Allihopa klart. Men Det är så konstigt det där Han är sjuk typ fyra dagar Så blir uh -huh. han frisk och så blir han sjuk igen Sen det är det på de små, det kan ju sätta sig på Alltså lungor och... De är lite skörare Än vad vi är Fast, fast samtidigt När man eller samt själv nej, ja, jag vet. får jag typ 38 vet, graders feber då nej, ligger Du har fan ditterd. rätt i. Vin springer ändå runt. ja, ja. kärlis med. Hon knappt 40 grader. Hon käkar ändå. En annan ligger ju min man. Nej. Ja, han, oh. han kan vakna så här morgon någon gång. Och han känns sig lite risig. Kan vara på en ledig dag. Mm. Han har aldrig så på träning. Han är sjukt seriös. Så har han någon ledig dag, ledig helg. Han känner fan nu behöver ha vila lite. Jävla miglar. Så, så kör han. Eh, vaknar, masserar. Oh. Jag inte bra älskling, sen. Och så jag, ska hämta tempen, för jag gör det gärna. Jag vet att jag får ut att det är ingen feber. Nej, han vill göra det själv. Gå in på toan och så... Jag vet inte om han kör träningspasta in innan han... Han kör det under lampan. Kan, kan du dra? det? Nej. Nej, men man sätter bara termometern då under lampan. Har gjorde du det när du innan skolan? För... Aldrig. Aldrig, Aldrig äh. mamma. Äh. Niklas körde ju också den för han körde den på förlossningen Nej. Jo, jag låg ju Och försökte föda barn där i 30 timmar Efteråt, när vinst kom ut Då säger Niklas Ursäkta barnmorskan Jag känner mig lite dålig, skulle du kunna ta en temp på mig? Tror du? Jag var på att skjuta honom Alltså, jag, för det första hade jag Feber och alltså, seriöst? Under min Seriöst, under min förlossning Ach, Och han bara fy... kläcker den Ursäkta, jag känner mig lite krasslig. Sen somnade han? I säng alltså i sin, Han fick en egen säng. Somnar han där i två timmar, alltså precis när Vince var nyfödd. Och jag får inte liv. Alltså, jag kan inte väcka honom. Jag var så förbannad. Vad där du arg då? Mm, uh -huh. Om jag var arg. Uh -huh. Jag känner mig lite krasslig. Men den har han, fått uh -huh. han får höra. Ja, det. Han får ha väldigt. Jag känner mig lite krasslig. Uh -huh. Okej, okay, det, det, ro... det, var... det var det roligaste idag. Ja. Mm. Uh -huh. Nej, men den ska han få fan för den ja, här kommentaren. Ja, ja. ja, det är bra. Oh, så är det. Åh oh, gud. Ha, vad ska du göra idag då, Linda? <laughs> idag så ska jag ju för det första till doktorn med Vins. Mm. Klockan ett. Sen vill jag ju, min vardag består ju mycket av öppna förskolan och att aktivera honom. Tycker du det är kul med att öppna förskolan? Öppna förskolan tycker jag är kul. Ja. Ehm, alltså, men jag är ju lite rastlös. Jag ska inte sticka under stol med att nu har jag varit hemma i ett och ett halvt år. Mm. Och ska väl vara hemma kanske ett halvår till. Uh -huh. Och ibland är det ju lite ensamt. Och lite så här. ja uh -huh. ah, men varför ska jag sminka mig och klä på mig kläder Ja uh -huh. men uh -huh. precis, jag ska ändå inte träffa någon. Nej liksom. och när jag ändå kommer få yoghurt på det här om fyra uh -huh. minuter. Och uh -huh. liksom... Jag tror det är för, att, för att man själv ska må lite bättre. Eller ja så? men det är det man måste. Man måste komma upp. Man måste tvätta håret. Man måste göra sig i ordning för att känna att ja, men det är en dag. Ja, jag kan hitta på saker eller ja. gå hemma. Precis. Och sminka. Även om jag tycker nästan det. Men sen är det jättebra för jag har träffat en, en granne. Ja. Och, vad härligt det är. Hon har ja. en son som är en månad äldre än vinst. Ja. Och hon är så här hitta på saker varje dag mamma. Ja. Och jag tycker det är så himla bra. För att ja. hon får ju med mig ut på grejer. Och jag har till och med åkt spårvagn. och Nej. Jo, jag har gjort det. Tilda, du måste. Alltså, jag har gjort det förr. Eh, innan barn, långt innan. När jag var här nere. Eh, ja. hos men nu vi ska ut ut åka en spårvagn. Jag har dag. aldrig haft spårvagn. Alltså nu på den senaste. Oh. Nej, men där vill jag också år. hylla Göteborg lite för att de har ju jättemycket grejer man kan göra med sina barn. Tycker på Tycker du dag. det? Ja. Ja men det känns som att jag har varit på alla grejer. Nej, har du källis. varit i så här positiv positivparken till exempel? Vad sa du att? Nej, Nej, just det. Vad var det för något sa du? <laughs> har hängt på vi och kollat fotboll, Aa, det är det. det ni gör. Nej men så här, universium mm. har man varit på säkert fem, sex gånger. Uni universium är inte det lite overpriced eh, för ja. lite? ja alltså jag fick en chock första gången jag skulle gå in. Mm. Kjellis kanske var, om så att hon var två där. och vi skulle gå in där och det är ju... Men det är ju så här mycket om universum Man ska testa på olika, vad heter det, gravitationer upp i rymden. Och, ja, men du vet ja. hela den. Är inte hon för liten för det då? Jo, det var ju ett rum till det. Sen fick man gå och titta på djur i, i varma regnskogen. Och sen var vi med hajarna och ja, stå där kvar Det tycker de är roligt, men det är sjukt pricey att gå in i. Och så är man där med en grin i unge 20 minuter ja, Som ja. bara vill hem De tycker att det är ganska kul, det är ganska spännande Att se alla djuren i den här Du får ta dig in i stan helt enkelt Men alltså till att jag är ju inne i stan Jag sitter inte här ute Nej. Eh, ja, men Så är du inte inne i stan eller? Vet du, jag var inne i stan sist? Nej. Nej Nej. Det var jag till exempel i Förra veckan ja. Innan och handlade och sen åkte hem hem Nej, men. Nej. Nej, men jag har ju inte bara dig som kompis. Jag har du har ju en här. till. Jag har ja. en till. Hon hittade på mamman. Nej, hittade på mamman. Det låter som hon inte finns. Jag vet inte. Men vi var inne och fikade på kafferosten, kanske det hette. Jaha. Tog en brunch. Jo, jättetrevligt. Mm. Mm. Och sen var vi i på plikta. Plikta känner jag till. Jättestor är det ju lekplats vid ja, Slottskogen. Ja, jag vet. och där Slottskogen har man ju också. Det finns ju eh, med ett litet barnsot typ. med kaniner mm, det är, är Det är stängt. Ah, för jäklar. hösten. Och jag som skulle gått med Kärlis dit nu men då blir det inte alls så. Åh, det hade ni planerat. Ja. Det är att vi missade. <laughs> Nej, men de här djuren där uppe ja. finns kvar. Älgen och sånt. Ja, för på fredagar jäklar, är Kärlis ledig. Varje mm. fredag. Så då hittar vi alltid på någonting, hon och jag. Och då hade jag tänkt gå till Slottskogen. Men du kan fortfarande gå dit. Det är ja, med de du missar de är... kaninerna. Aha, det. det. Mm. Ja, nej. nej, men på tal om att göra med barn så. Alltså, det känns som att vi har gjort allt det. Badet tycker Badet, vi är så Dit borde vi också åka. Vi borde köra så här fredagar. Mm. Men nu sa vi Lekland. Vi ändå, ja, men nu åker vi Lekland på fredag. Eh, det tycker de också är jättekul. Mm. Alltså förlåt, jag hör själv att jag har satt och smygrapa men jag sitter och dricker kaffe. <skratt> du är så <skratt> Nej, men, <skratt> Nej men det finns ju lite men har ni fler det tycker jag, släng in tips har ni några, vi kanske inte får en enda i våran mail så vi kommer vara helt <skratt> <skratt> jättebesvikna men sådär, vad man kan hitta på Göteborgstips, Västkuststips Där Perlo. man inte redan har varit typ som då Liseberg Universium. Ja, Vet du, jag har inte varit där på, i år alltså. Ja. har du inte. Nej. Jul ska man, det ska vi gå i jul. Åh, ja. oh, nu fick jag nästan lite längtan efter jul. Ja, men har ut den först. Ja, innan men märker, vi har ingen kommer. kanske så stepp. men, nej, den men, men är det den finns ändå där. ändå där. Den finns ändå där. Den ligger och gror. Ja. Och sen kan man ju skämta om det så här skämtsamt nu, men jag det är inte så att när jag sitter och dricker kaffe i min ensamhet på morgonen nej, att, att du jag sitter och, och, nej, ska och skrattar åt min höstdepression. Nej, precis. Men eh, så är det ju. Det gör jag ju inte. Sitter man själv så hinner du analysera och... Kanske är det man ska inte vara själv. Det är nog det. Jag tror inte man ska vara det. Nej. Samtidigt är det ganska skönt att vara själv. När man tystnar bara... Nej, vet du, jag hatar den. Gör du? Ja. Jag kan tycka att det är jätteskönt. Typ, ja, men på morgonen. Sen man sitter själv och... Kjellis eller barnen har gått till dagis. Och... Det är väl kanske så. Men jag, jag menar mer när Mattias är bortrest. Nej, nu han åker idag. Ja. Och kommer hem i månad. Det är en dag, det är ju ingenting. Nu är jag ganska van. Alltså, han har varit iväg mycket. Under många år. Men nu, jag tycker nästan att det är jobbigare idag. Typ. När han ska åka iväg. För då är det så här, nu ska jag vara själv ikväll. Och... Är det för att du har en höstedepp. Mm. Ja men det kanske det är. Eller för Somman att du vet att Mattias inte... också har en höstdep att du inte vågar släppa iväg honom. <laughs> Nej men alltså det är nog lite oklart om det är för ja, men Jag gillar liksom inte att vara själv. Eller jag gillar att vara själv. Eller fan, jag vet inte. Jag tror man inte gillar att vara själv på kvällarna. Ja det är säkert så. Jag, jag har det. jättesvårt och eh, slappna av. Somna. Jag tittade ju till jag ju ett, alltså, När jag bodde i en etta på 24 kvadrat i Stockholm, då var jag tvungen att titta under sängen. Nej, jag, alltså jag gör det fortfarande. Jag går ju inte ner på min nerevåning när jag är själv. Aj. Och jag stänger typ alla rum och bara är i mitt sovrum och i vindsovrum. Aj. Nej, så jag, jag har sådana problem att somna själv. Sen är väl somnar så somnar men sen kan jag vakna säkert tre gånger under natten som i natten. Då var det ändå man jämte mig. Eh, och nedanför stå en bil med billarmet på. Och det drar ju många minuter innan jag vågar ta bort eh, gardinen för att titta. Är det typ inbrott? Jag fick skräckscenarie. Är det din bil? Är det min bil? någon är i? Det... Alltså jag såg ju framför mig att jag såg typ tjuvar med luva som står i min bil. För jag fick fram att Nej, det låter som vårat larm på vår bil. Men det var det ju inte. Det var en bil nedanför. Nej, jag vågar Men det inte slutar själv. aldrig. Men varför är, man rädd? varför är man så rädd? Är det för att man hör så mycket skit och mord och allting? Säkert. För man är inte ens trygg i sitt eget hem? Då. Nej. Eller är, det, eller är vi också extra känsliga? Gud, jag, vi har alltid sovit, nej men jag tror att många är. Det. Jag har alltid sovit med öppna fönster också. Typ Typen hela sommaren. Men nu vågar jag knappt göra det längre. Gud, man läser så mycket sjuka saker. De som har sovit med öppet fönster och folk klättrade in. och. Alltså, jag tycker det är värre att bo i hus. För dels så kanske man har flera ingångar. Ja. Sen så har man inte grannar på samma Nej. sätt. Och det är ju... Nej men det är det nog. Plus Husen att man, lite... man alltid kan ta sig in för att det inte är så högt. Ja men precis. Alltså lägenhet blir det ju inte samma sak. Jag känner, ja, men man kanske är lite tryggare i lägenhet kan jag tycka. Du kan ha lovat det. Är. väntar du för bara att ni, ni ja. kollar på hus. Gud ja. Aha. Du kommer jag inte vet. kunna bo där. Nej. För en övernattningslägenhetsstad. Åh <laughs> <laughs> oh, gud. Osevs att vår lägenhet redan är såld då. Just nu är mm. sålt Hur känns ja. det? Oh, jag som... vet inte. Jag älskar ju vår ändå. Dra till att det är din. Ja. Oh. Ja, oh, det är då värd. Eh, nej, det gick sjukt fort. Jag visste att den skulle gå fot. Vi hade inte ens ute den till... Säljning, utan det var en privat men jag tänker, du som är så kräsen, mm. ni kommer ju inte hinna hitta ett hus. Nej, det kommer inte. Vad gör ni då? Nej, men jag, min, min, nu, mitt drömscenario här nu då att vi flyttar till vintern. Skulle jag kunna flytta? Flytta utlands? Eh, var iväg kanske två år. Under den tiden så bygger vi vårt egna drömhus. Mm. Vi, är vi har velat bygga hela tiden egentligen. Så sa vi, ja, ah, men vi väntar lite för det tar ungefär ett till ett halvt till två år. Det här är alltså Milo som morar inte jag. <laughs> Milo är då min hund, mm. en liten ilskan Chihuahua. Oh, han är lite bitter. Ja, det han. kanske också höstdep. Ja, för det är äh... ja. Ja, Nej, så äh, Milo tyst. Eh, så att, nej att vi Milo, nu kan jag inte koncentrera mig Tänk det här, bara scenariot uh. Tilda sitter här i sin fina lilla mysdress ljusig Juicy, med lite, uh, uh. Ljusy, uh. marinblå, med paljetter på I knät har hon en liten chihuahua med ett LV-koppel Så han ligger och morrar är uh. bara, bara föreställer du bara, Det är vackert, det. Det är vackert. Uh. Mm. Och sen koppar kopp kaffe i handen mm. Kallt nu dock. Mm. Jag skulle behöva lite påfinning. Nej, jag vi har typ stängt in oss i ett rum nu. För att ljudet inte ska studsa. Nu får vi se här första gången hur det går. Vi vill hela tiden förbättra oss. Eller hur? Ja, så att är det lite dåligt idag. Då så kommer det vi gå spikrakt uppåt. Exakt, ni får ju inte vi, vi är ju rookies i den här ja, ja. Faktiskt. Ja. Det kanske ni märker Nej, på tal om huset, det är mitt, om vi ska gå tillbaka där vi var, mm. att eh, jag vill bygga eget, vi vill bygga eget. Det är drömmen. Jag tror det är svårast att hitta en bra tomt. Jag tror det. Vi lite kräfna, Köpa, köpa ett, ett liksom kanske fallfärdigt hus. Mm. Ja, men så är det. Och riva. Ja, vi var tittade gratis. på ett fallfärdigt. Men han som hade det, jag vet inte hur han tänkte, han... Han visste väl att han låg på en liten guldgruva. Men det han skulle ha var ju över den här smärtgränsen. Ja. Mm. Eh. Nej, så jakten fortsätter väl egentligen. Sen när vi blir kvar i Sverige det så jag att det får blir. man ju... Men du får se det positivt Linda, att om man flyttar så får man ju chans att åka iväg. Ja, du menar att jag kan komma och hälsa på. Exakt. Eller du att jag aldrig förklarar dra. för Niklas att vi kan podda på olika ställen. Så att Nej. jag alltid måste åka till vad det nu blir. Ja, exakt. jobb liksom en gång, Jobbmöte. En gång i veckan ja. så drar jag till Spanien. Ja. Inga konstigheter. Hej då. Jag måste för det är jobb. Tre dagars. Ja, exakt. Ja. Hur härligt hade inte det varit? Det hade varit väldigt skönt ja. faktiskt. Nej, så vi får se efter, efter hösten och här nu, vad som händer. Men vi är på jakt efter hus. Så om det blir att vi bygger eller att vi hittar vårt drömhus. Eller om det är någon som sitter inne på en tomt. Kanske som redan Hör av er, skicka iväg. Helst ska tomten ligga i onsala <laughs> havsnära. Eh, Stort stor tomt vill vi ha. Stort tomt mm, vill ha. Så barnen kan springa och leka. Barnen, jag har bara ett. Men... <laughs> Då har jag en tjur i också. En tjur i chihuahua. Han ska ha sitt utrymme. med. Rasta eh, Mattias. Rasta min man. Mm. Ja. Mm. Så är det. Så om ni ligger inne på något tom så för tusan. Mejla. Mejla. Ja. Vad hade vi för mejl nu igen? linda ja. Nu hoppas vi att vi i morgon kanske om, ja men till nästa vecka. Att våran inkorg är... Från, det, att vara så här, det enda ja. mejlet är så här Välkommen till Outlook <laughs> Välkommen Nu är det dags mejl. att köra igång <laughs> Nej men såklart Skriv om ni har funderingar eller frågor Hissa, dissa Ja men ska vi inte ha en programpunkt Jo. Något det som är återkommande typ varje vecka, varje vecka. Ska, ska det vi? vara en hiss och Tycker jag. Ris och ros ja. Har du någonting på rakan? som du vill hissa alternativt dissa. Alltså jag skjuter frågan varit. till dig först. Vad är din ja, hiss eller dissa? Har det är du klart något att göra? Ja. Men jag måste nästan fundera lite. Delegerar över detta. Det ja. blir <laughs> smidigare så. Nej men dissen är väl höst... Mm. Höstdeppen. Ja, jag skulle vilja dissa faktiskt Snoriga barn. Nej, nej, nej, något helt annat. Sopphantering. Sopphanteringen Sophantering, i, i Västra Götalands aha. län. Mm. Um, en gång varannan vecka aha. tömmer de mina sopor. En gång, men det gör de för alla. Nej, en gång varannan. nej, Niklas föräldrar då är det en gång i veckan. Ja, men Mattias föräldrar har varannan vecka. Jo, men... Du... Så du vill vara lite bättre än alla nej, andra? jag nej. har bara lite mer skit i mitt aha, liv. Okej, okay. Ja. Jag tänker så här: bysblöjersgräp och vadå, allt. Och då sorterar du bysblöjerna? Nej verkligen inte. Gör du inte? Eller vad då? Men lägger de dem i, i, alltså påse, slänger du bara bysblöjan rakt ner i. <laughs> i nej. nej, nej, det kan jag, det jag, inte. jag nej, inte. Men jag lägger den i en påse mm, först. Ja. ja. ja. <laughs> <laughs> men den, den blir ju full på typ tre dagar. Ah. Sen, Nej, jag vet. resten av min tid då ah. får jag åka till Sverigesarna och bara bomba deras eh, låda med bajsblöjor ah. och ah. annat. Gud, det är rätt kul det här med sopor, eller det är det inte. Men varenda kväll så går vi ut med sopor. Alltså mer egentligen. Under dagen med. Och min man undrar alltid hur vi kan göra åt. Alltså hur vi kan få ihop till så mycket sopor. Men är hur du få... så nära att du trycker ihop mjölkpaket och sånt? Var ärlig nu. Typ. Nej, det gör jag inte. Nej. Grejen är att jag ställer in äh, sop, äh, vad heter det? mjölkpaket och sådana förpackningar. Säg så musklig och hela den. Äh, ställer jag bara in och sen alltså i sopputrymmet där vi har under, under kranen och där. <laughs> under ja. Där, där ställer där. jag bara in allting och sen så när det är dags för, när det börjar bli fullt det, så lägger jag ner allt i en papppåse. Jaha, men Alla har kartonger. ni så så att du går och sorterar i ditt sopprum? Ja, men där slänger jag ju kartong för sig. Ah, ja, Och glas för sig, ja men det gör jag. Ah. Mm. Jo, vänta här nu, det gör faktiskt jag också. Det är ja. inte så att jag slänger glas nej, i, nej, nej. i soporna nej. utan då åker jag till en speciell station så ligger borta i näset. Ja. Och så puttar jag färgat och ofärgat Sånt där äh, Ja äh, så, Ja. men det är bra Ja just äh. det ha, Hissen då hade vi hiss. Nej dissen var det såklart Det där så var min dissen. Det var, det var Göteborgs disse. Kommuns, eh, Sophantering Den äh. här förkällan äh. Hiss då mm. du in på namn jag ligger inne på en hiss. Uh. Gud vad jag inte gör det nu utan jag tänkte att jag skulle komma på en snabbt som uh. fan. <laughs> men kan inte du köra din dis först? Så min hisse. Är det en diss? Disse. Ja men dissen är ju min... Ja men det är min höstdäpp är ju min diss. Nu när vi har pratat så mycket om det. Så blir det inget avsnitt nästa vecka om höstdepp. Nej men jag tycker vi har varit inne så jäkla mycket på... Vi pratar har ju ganska... Uh. Men jag kör på ja, höstdeppen. Sen är det säkert lite återkommande. Vi kan ju kolla upp hur det är nästa vecka med våran höst. Den kanske är borta. Den kanske är borta, men vi vet inte. Vi kanske är som två solsikten. Eller ja. ja, det vet jag. Så att, eh, ja, men det måste nog bli höstdeppen. Och jag måste börja tänka att tänka positivt i allt. För gör du det? T säger du till dig själv, fan måste jag börja tänka positivt? Jo. Allt blir ju lättare. Jo, men det var som igår, jag sa till min man vi skulle upp på vinden för jag skulle hämta ner lite jackor och, och dra upp lite skit. Eh, och det tyckte han var hur jobbigt som helst, det tar fem minuter. Eh, och då sa jag, men tänk positivt. Tänk att din fru blir jätteglad om du hänger med henne upp på vinden. Ja, ah, okej. Okay. Och tänker du? Prova att tänk positivt en gång nu. Nu ska du gå och göra något som du tycker är hur tråkigt som helst. Men alltså, Ser jag, du positivt ja, det positivt. Alltså, jag är en väldigt positiv människa. Uh. Alltså, så här, jag har fått det från min mamma. Uh. Uh, så att jag är ofta positiv. Men uh. samtidigt så tänker jag att jag känner mig själv så jävla klyschig när jag bara, åh oh, vilken härlig morgon. Nu ska jag gå upp och dricka mitt kaffe och allt uh. så fantastiskt. Uh. Uh. För att. Alltså, jag kan ju låtsas att saker är fantastiskt. Uh -huh. Fast om de inte är fantastiska så blir de inte det bara för att jag tänker det, eller? Jo, uh -huh. men det blir nästan det. Uh -huh. Man tänker om det och då blir det nästan... Att det blir positivt och kul. Det blir kul. Jag ska börja och... ljuga för mig själv. Exakt, det, uh -huh. gör det. <laughs> så uh -huh. det är min... Det är dissen. Dissen, det är höstdeppen. Uh. Mm, min hiss. Hissa. Min hiss får faktiskt bli... Får... Är det klyschigt och töntigt att hissa sin man? Nej. Nej. Jag gör det, faktiskt. Du gör det? Ja. Ja. Äh, För han får ju stå ut med det här. Ja. Jag har varit sjuk till och från i tre veckor. Ja. Och Vince har varit sjuk till och från i tre veckor. Ja. På detta så har det varit barnkalas, höstdepressioner, PMS. Ja. Fi... Alltså allt. Så allt skit. Ja. Och jag har varit hemsk. Ja. Men han är så god. Ja. Och Gud vad härligt. Ja, han ska få det gött v, Vet du vad du ska... <laughs> vet du vad du ska... Det har min man också varit. Han har stått ut, med det är nästan att jag har fått lite dåligt samvete. För att jag har varit så... Är du en tjurfia? Nej, men jag har varit det nu när jag har haft min eh, höstdippe. Mm. Alltså jag blir otroligt grinig. Det är ingenting som är kul och det går ju ut över min... Alltså min familj. Kjellif söker jag alltid en glad mot. Och jag blir glad när umgås med henne. Visst blir man. Det blir man. När man är med de små. Ja. Det finner, alltså det är, och det är gud, man också som får brott. dåligt samvete om man typ råkar så här bara, mm. men vi men är snälla tyst. Är det mm. Om man råkar säga något eller vad här Då mm. får man ju dåligt samvete mm. ja, ja, på en gång. Ja. Det får man inte till exempel kanske om man säger till nej, nej. sin sammo nej, nej. på samma sätt. Nej, men så är det ju. Så vet du, så igår... Så var jag nere på stan. För jag hade lite jobb. Och sen smittade jag in på Enko. Och så köpte jag ett eh, armband till min man. Mm. Från, vad heter det? Nya nu blir det ju reklam. samma. Ja, det gör inget. Nej. Du kan, kanske de... får någonting av Nya Laia. Kan ni få? Den. Jag skoja. Av oss. Eh, och han blev hur glad som helst. Ja. Så köp en liten, det kan ju vara en liten blomma eller något. visar din uppskattning. Ha. För ofta så... Kanske de inte förstår det man Ja, faktiskt... han fick faktiskt en väska om mig förra veckan. Okay, du då, mm. då har han redan fått sin... Kanske om man i och för sig krast så var det från hans egna pengar. Men, <laughs> men, men, men skit samma det är ja. själva tanken. Ja, exakt. Ja. Det är tanken som räknas. Ja. Så är det ju. Ja. Faktiskt. Ja, min hiss, det måste ju bli... Ja, men det måste bli att vi åker till Paris snart. Att jag ska ut och resa. Du hissar Paris? Jag hissar Pariset. Ja. Nej eh, men jag hissar och ute och resa Har du varit där? Aldrig var jag har mellanlandat så jag säger att jag har varit i Paris Jag har aldrig varit i Paris eh. Men och du som är en mode människa, ah. Det måste ju bli ah. jättehärligt Att ah. åka dit eller? Det ska eller? bli fantastiskt, nu åker jag med Mamma, min dotter Charlize och min syster Janna. Mm, du är så ju, ju är tvilling en tjej uh -huh, det är ju. Ja det är ju Det vet nog säkert många Eller ni som inte vet det så har ju till den tvilling som heter Johanna. Ja. Det är tur att inte ni har en podd. För man skulle inte höra vem som sa vad. Nej, antagligen inte. Nej. nej. Så att, nej det ska bli så så härligt. Ja men, goda middagar. Massa gott vin. Mm. Paris bara. Shopping. Paris ja. Eiffeltorn. Ja. Ska du ta en klyschig bild? Gud ja. ja. Mamma har satt upp massa turistgrejer vi ska göra. Det är i och för sig lite kul. Det är sådana saker man måste se Ska uppleva. du kolla på konst? Ja. Finns inte typ Mona Lisa på det Nu slänger jag. Tänk så är det så, inte är. så att... Nej, Men om det finns så är det där vi kommer vara. Och titta du kommer på konst. hänga Gud, med Mona Lisa. Ja. Mm. Ja. Nej, och jag lovar hon finns ja. typ säkert i Afrika. Ja, ja. eller något. Mm. Ja. Okay. Nej men mm. nu, alltså lite kulturellt. och Lite, lite sånt som du är. Ja. Lite kulturellt. Ja. Ja. Nej men det känns väldigt Pariset franskt. Ja det är härligt. Jag har varit där faktiskt. Sitta och äta krosanter och dricka te. Och... Ja jag tänker med dricka vin. Ja jag. nej men, det, jag är gjort... ja, men ja, jo, det är på kvällen. Ja Jo på dagen kan man Man kan ta ett litet pitstopp där bland shoppingen. Ja det kan man Sen ska jag faktiskt köpa en en, en, en drömväska till. Så mm. det har jag också till. Till mig med. Ja, om du är snäll och det här poddavsnittet blir <laughs> bra så kanske du får en liten överraskning. Ja. Jag kanske med en liten C-värdighet till nästa vecka. Det tycker jag. Mm. Som vi kanske kan ställa i poddrummet. Exakt. Bara en liten. Ett litet Eiffeltong kanske. Ja. Mm, det känns ju rätt. Det skulle göra sig ganska bra. Mm, jag tror Här inne. Faktiskt. Ja. ja, men det ser du fram emot. Ja, det ser jag fram emot. Så jag hissar alltså resan, detta. Ja, men mer resande åt folket skulle jag vilja Gud, säga. Gud, måste resa mycket. Man får ju sig en, en kick Gud, av att resa. Ja. Ja, Även om man reser med sin partner så blir ja. det ju oftast mycket mer romantik. Och, och man Gud, ja. liksom blir lite mer nyförälskad ja. på något sätt tycker Gud, ja. jag. Om man ja. kommer bort från hemmamiljön. Ja. Det måste man göra ibland. Ja. Lämna barnen eller barnet hemma typ. Jag har Kjellis en. varit med nästan alltid. och har gått hur bra som helst. Förutom en gång när vi var i Köpenhamn. Vi skulle åka. På <skratt> det... romantiskt. romantiskt. Ja och det var jätteromantiskt tills kvällen kom. Och vi tänkte att somna somnade vid halv åtta. Men hon skulle inte sova. Alltså vi gick varv runt. Alltså, Men tar vi gick... ni med henne på restaurangen då? Eller? Ja hur precis. Tänk... Ja. Ja. Då tog vi med henne. Att hon och vi skulle sova hon... i vagnen. Exakt. Ja. Jämte för att hon somnade halv åtta och ofta är hon... Ja, hon är helt slut vid mm. halv åtta. Eh, och vi hade kött kört slut på henne på damet. Vi var ju besökte lekplatser och vi åt. Och Ni gjorde bussade. allt för att få en lugn för att hon, Exakt det. hon har alltid varit lugn så vi tänkte inte att det skulle vara någon big deal. Hon skulle samna liksom. Och det gjorde hon inte. Till slut så går vi typ och ja, men vi nyper varandra för att vi är så förbannade på varandra. Jag och Mattias för att Charlize inte somnar. Så det blev ju ingen romantisk middag. Vi gick hem och beställde rum service. Ja. Men eh, ja, vi är ju gifta än idag. Herregud. Ja, det mm. skete sig inte där. Nej, det gjorde Nej. inte det. Det ska, det ska ju... Vad ska jag säga? Det hade varit sjukt om det hade skitit sig på grund av det. Ja, precis. Tack. Hur länge har vi kört? Ja, jag vet det. Jag tänkte Poddar precis att jag tittade på... Ja, jag tror det. Ja. Och det här, det kära på. lyssnare, idag har det ju varit ganska... Vi har bara kört på. Ja. Väldigt utan någon tråd egentligen. Och egentligen så tänkte väl vi kanske bara, ja ah, men idag kör vi så här presentation, det blir ja. lite första dejten. Precis. Vi, typ, vi får lära känna varandra. Ja. Eller inte jag till det utan ni får lära känna oss. Ja. Eh, men sen blev det ju mer gud vad Hattigt? tog vi upp. Höstdepression vi tog sophantering. Ja. ja, vi har alltså pratat ändå om sophantering i första på. Ja. Ja. Vet Men ni får ta mycket. det lite för vad det är idag. Det här är första avsnittet. Jag lovar att kommande avsnitt kommer ju bli såklart väldigt kul. Och sen kommer vi också kanske också mer fokusera på ett ämne. Exakt. Till exempel till alla er klädälskare som följer Tilda eh, så kommer vi att ha en, alltså prata om mode. Exakt. Ja. Och där kan ni också skicka in Vintern. frågor. Exakt. Det kan ju vara allt från jag tänker typ Gravidkläder till träningskläder ja. till vanliga till fest. Alltså allt kommer vi prata om mm. där. Exakt. Eh, sen kommer vi ha, prata mycket om eh, mammarollen. Exakt. Det, blir ett, det får ju mamma. bli nästan. Det blir ett, ett poddavsnitt. Men mycket man har ner. att tugga om det här. Alltså. Mm. Graviditet. Graviditeten. En förlossning. Ah. Jobb. Ah. Ja, men det blir ju massa kul. Ja, ah. eller hur? Verkligen. Mm. Och vi är jätte. Målet, känner jag. Eller drömmen, ska jag väl säga. Tänk om. Min, min favoritpodd, det är Hanna och Amanda. Uh. Uh. Det är deras fredagspodd. Jag har ju aldrig lyssnat på den. Till Tilda, du måste. Den måste jag ha lyssnat på. Vad heter de nu? Blanken. Blanken och Svanberg. Exakt. Mm. Jag lyssnade faktiskt på ett avsnitt igår. Uh. De är jättebra. Uh. Men Hanna och Amanda. Vet uh. du vad? Jag har inte på dem. Då. Men jag säger att jag bara har två kompisar. Jag har fyra. Aha. Jag har också hammarmamba. Det är ibland... den här låtsaskompisar. Ja. Ja. Ibland när jag går, för jag går, mm. lyssnar oftast när jag går med barnvagnen. Uh. Och så ibland känner jag att jag vill flika in. Uh. Vad tänkte jag här nu? Jag och mina låtsaskompisar. Uh. Men jag vill flika in och säga något. Jag kan till och med gå och skratta högt. När jag lyssnar på dem. Uh. Och det är så tragiskt kan jag tycka också samtidigt. är att, jag, hur har... Nej, men att jag har två låtsaskompisar vad jag uh. tycker. Det, det, hade någon känt så någon gång då tycker jag att äh, det är ju värt allt. Ja. Uh -huh. Det har ju varit häftigt. Det har varit väldigt häftigt. Ja. Uh -huh. Men det, det, det tar ju ett tag. Det gör det. Alltså man blir inte kompisar över en natt. Ge oss lite tid. Ja, <laughs> eller hur? De sig inte, inte för snabbt. Jag lovar att vi alla kommer bli superkompisar mm. eller hur? Ja. Uh -huh. Ska vi härligt. avrunda lite? Ska vi säga tack och bock? Och tack så och hörs bock. vi redan nästa vecka. igen. Ja, det gör vi tänkte vi köra ett. ett i veckan. Ett i veckan. Ja, det är vårt mål, Yes. Så vår ja. kram. Tack för idag. Hejdå. Hej då!